перебовнений таємними і явними пристрастями. Сьогодні я зіштовхнувся із наймогутнішим складником людської натури – пам'яттю. Чим би закінчилася розмова з власницею готелю, якби не її данина у власному минулому? А вдалося б мені відшукати інші поважільці в її свідомості? Боюся, що до цього мені довелося б... Зібрати цілу досіє, починаючи з того моменту, коли їй пов'язали перший банк. Я пройшов повз пана Депіро і гордо спільнятою головою. «Вас звільнили?» – і в сумнівому голосі запитав мій патрон. «Пане Ніколесе!» – посмішкою мовив я. «Коли вам було двадцять, ви слухали «Бітолз» чи «Ледзепелін»?» Обличчя пана Депіро видовжилось, і щось схоже на проблиск думки мигануло за шкельцями кулярів. Я, Майкле, слухав Сінатру і е, Іва Монтана. «Класні були хлопці», – сказав я, і очі шефа просвітліли. Їй-богу ще хвилина, і він заспівав би «О май лов» «Гарного вам вечора, пане Ніколасе! Мені приємно працювати під вашим керівництвом!» Я почувався натхненно. Вас не звільнили? Ні. Я радий за вас. Це прозвучало цілком щиро. До завтра, Майкла. Бувайте, патроне. Я вийшов з готелю і відразу згадав, що сьогодні ввечері домовився зустрітися з Еджо в Альванетто. Душа моя чомусь тріумфувала, начебто я знайшов щось дуже важливе, щось відшукване занадто довго. Воно ж перебувало зовсім поруч. Поки що я не міг дати цьому назви. Щось між гідністю і сенсом життя, щось дуже близьке до любові. Але все це поки маячило десь далеко на протилежному боці обрію. Я дуже чекав мене у папі. Я зрадів і помахав йому рукою, він відповів. Цей простий жест був сповнений великого змісту. «Кажуть, ти побив якогось ямки, сказав Ед, коли пресів на столик і вкотре переконався, який тісний цей світ. «Це сталося мому волі», – пояснив я. «Усе бійшлося. Може, тобі взагалі варто кинути все це? Я б міг взяти тебе на яхту моїм асистентом. Дякую, Еде, але я вже звик ні від кого не залежати, принаймні, у другій половині дня. Як хочеш». «А в тебе був асистент?» «Асистентка, моя дружина Теодаміза». «Дивним я. Її батьки уродженці Мавританії. Ми познайомилися у Сорбонні. Вона займалася іхтіологією. Поїхала зі мною сюди. І де вона тепер?» «Загинула». «Вибач, нічого. Це сталося сім років тому. Ми намагалися... Піймати меч рибу, а це таке сторіння, що може пролетіти в повітрі метри 3-4, якщо втрапляє на гачок. У нас тоді був моторний човен, а я не розрахував траєкторію. Одне слово удар виявився смертельним. Я тьмахну рукою. Все відбувалося блискавично. Ти любив тело. Ми займалися однією справою. Тео була чудовим другом, писала дисертацію про цих потвор. Коли її не стало, я зрозумів, що нічого не можна залишати на потім ні слів, ні зізнань, ні подарунків. А ми жили так, неначе б то в нас попереду ціла вічність чи друге життя. І я не задумувався, що любов та інші подібні речі мені було просто важливо, який вітер віє зранку. Наступного дня після похорону я дійсно помер разом з нею. Це було жахливо. Ще два-три дні тому ми з Тео ледь перекидалися фразами, найчастіше про роботу, а тут він не міг заснути. Постійно говорив з нею, розповідав про те, що думав і почував усі три роки ці, поки ми були разом. Вона, гадаю, здивувалася б. Я був суворим індивідуалістом та... От я зрозумів тоді. Я ладен був у житті, і ти один сам. І союз з Тео полягав у тому, що ми з нею...